Thank you.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 وخاتم النبيين وعلى آله المطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Qolllahu 'azza wa jalla fi kitabih Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati Alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla fi'ullah dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk dipuji dan dipuja dialah Allahu Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat dan karunia yang banyak di dalam hidup ini sehingga tidak ada sekecil apapun yang dibutuhkan oleh seorang hamba melainkan Allah Jalla wa'ala telah memenuhinya oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta dari masing-masing hambanya agar mereka membalas kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak menuntut dari mereka agar hamba-hamba ini memberikan yang setimpal apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu yang diminta oleh Allah dari kita sungguh kita tidak akan sanggup untuk memenuhi permintaan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi yang diminta oleh Allah azza wa jalla adalah sesuatu yang ringan Gampang dan mudah, yaitu agar hamba-hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar hamba-hamba itu mau tunjuk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diminta oleh Allah Jalāl fi'ulah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menegaskan permintaanNya ini di dalam surat Az-Zariyat dengan firmanNya "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah hanya kepada-Ku inilah yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala permintaan yang amat sangat ringan gampang dan mudah dibanding dengan besarnya dan banyaknya pemberian dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sebagai hamba mencoba untuk melakukan pengukuran dan menimbang mana yang lebih besar Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita atau apa yang diminta oleh Allahu Jalaluh Alah dari masing-masing kita kita akan menemukan bahawa permintaan Allahu Jalaluh Alah dari hambanya itu amat sangat ringan, gampang, mudah dibanding dengan banyak dan besarnya. Apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang beriman Menyadari Ternyata permintaan Yang ringan Permintaan yang gampang Dan mudah ini Apabila ingin diwujudkan Ingin dibuktikan Ingin dikerjakan Menjadi sesuatu yang amat Sangat berat dan besar butuh perjuangan butuh pengorbanan ketika kita ingin melaksanakan permintaan Allah Subhanahu wa taala kenapa kenapa segenap saudara kami kaum muslimin dan muslimat ternyata di luar diri kita ini ada makhluk yang tidak setuju dan tidak menerima dan tidak rida dan sudi. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata di sana ada pihak. Yang tidak menerima. Kalau kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Dia berusaha menggoda kita. Dia berusaha merayu kita. Dan terlalu banyak orang-orang yang gagal. Untuk mewujudkan dan melaksanakan permintaan Allahu Jalla wa'ala yang ringan ini Siapa dia? Pihak yang tidak menerima Yang tidak setuju untuk kita beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala Siapa dia? Yang tidak riza dan tidak sudi untuk kita bisa dekat dengan Allahu Jalla fi'ula Jawabannya adalah Pihak pertama Ada pada diri kita ini Yang disebut dengan Nafsu Satu bagian Satu organ dari tubuh Kita ini Yang berusaha untuk mengajak Dan membisikkan kita Untuk menjadi orang yang Kafir, kufur dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa merasakan Betapa seringnya kita gagal Untuk melaksanakan ketuaatan Karena tidak sanggup Untuk melawan Bisikan jelek yang ada Pada diri kita Rahimani wa rahimakumullah Allahu Jalla wa'ala Menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim Innan nafsah La amma rotum bissu Sesungguhnya nafsu itu seringkali, selalu dan banyak mengajak dan menyuruh kita untuk melakukan kejahatan dan kejelekan segenap saudara kami kaum Muslimin. Sehingga di saat kita ingin membangun sebuah ibadah. Ingin melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subh'ana. Ternyata kita harus berjuang. Untuk menunjukkan nafsu yang ada pada diri kita ini. Dan kita masing-masing merasakan. Sering kita kalah. Sering kita gagal. Untuk kemudian berhadapan dengan satu organ yang ada di dalam tubuh kita. Yaitu nafsu rahimani wa rahimakumullah. Aduhai Betapa mulia dan gampangnya Betapa terhormat seseorang Dan betapa nilai besar yang akan diperoleh oleh seseorang Apabila menang Untuk melawan Bisikan jahat yang ada pada dirinya Satu catatan penting Kita tidak mungkin akan bisa menang untuk menunjukkan nafsu kita kalau tidak ada pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak mungkin akan bisa menang melawan bisikan nafsu kita ini kalau tidak ada bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan pertolongan itulah kita bisa berdua dengan pertolongan itulah Kita bisa berjuang Dan dengan pertolongan itulah Kita akan bisa menjadi menang Rahimani wa Kalau sekiranya Allahu Jalla wa ala Menyerahkan urusan hidup kita ini Kepada diri kita sendiri Niscaya kita akan binasa Di dalam hidup baratullah Kalau sekiranya Allahu Jalla wa ala menyerahkan urusan kita ini kepada manusia yang lain Allah berlepas diri dari kita sungguh mereka tidak bisa berbuat apa-apa rahimani warahimakumullah ujamkan maka dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala kita bisa membangun melaksanakan ketaatan sekecil apapun kepada Allah subhanahu wa taala di sinilah rahasia makna firman Allahu Azza wa Jalla yang kita telah hafal di dalam surat Al-Fatihah Allah Jalla wa Ala berfirman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong Al Imam Sa'di Sa rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini Ayat ini mengandung dua rahasia besar Rahasia pertama kita wajib untuk mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala Daripada haknya kita Iyaka na'budu Terkait dengan haknya Allahu Jalla wa'ala Wa iyaka nasta'in Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala apa yang kita butuhkan Ayat ini berbicara Untuk kita Mengedepankan Menjadikan hak Allahu Jalla wa'ala Di dalam hidup ini Menjadi hak yang pertama Menjadi hak yang utama Dan yang tertinggi Yang kedua Rahasia yang terdapat di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala ingin memberitahukan bahwa kita tidak mungkin akan mampu dan sanggup untuk melaksanakan Iyaka na'budu Pengabdian, ketaatan Ibadah kita Pendekatan diri kepada Allah Tidak mungkin kita akan Bisa wujudkan dan laksanakan Kecuali Dengan adanya bantuan Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa iyaka Nasta'in Hanya kepada engkau lah kami meminta tolong dan meminta bantuan inilah rahasia yang terdapat di dalam ayat yang kita sudah hafal sebagai rentetan dalam surat Al-Fatihah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in hafizani wa hafizakum Allahu jami'an sekarang kita ingin tahu apa pemberitahuan dari Allahu Jalla wa Ala. Untuk kita bisa menundukkan nafsu yang jelek dan jahat ini. Apa langkah-langkah yang kita harus lakukan. Kita ingin menang dalam semua pertarungan. Kita ingin menang. Di saat nafsu kita ini menggeret. Untuk kita dekat dengan murkanya Allah Jalla wa'ala. Dekat dengan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan kebencian Allah Jalla subhanahu wa ta'ala Kita ingin selamat Allah Jalla wa'ala Telah memberikan jawaban Di dalam surat Al-Asr Yang Imam Al Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Imam Ahli sunnah wal Jamaah Nasirul Hadid Pembela hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata berucap tentang surat Al-Asr kata beliau rahimahullahu lauma anzalallahu sujjatan ala khalqihi illa hadhihi surat surah Wa fi riwayatin Lawasi'at Kata Imam Musyafi'i Rahimahullahu ta'ala mengomentari, Memahamkan Kepada kita Tentang surat al-asr Kalau Allah Jalla wa'ala Tidak menurunkan hujja Atas hamba-hambanya, Kecuali surat ini Yaitu surat al-asr Nisaya akan mencukupi mereka Imam Syafi'i rahimahullah Ingin menjelaskan Tentang keutamaan Apa yang dikandung Di dalam surat Al-Asr itu sendiri Surat Al-Asr ini Sebagai jawaban Untuk kita mampu Sanggup menumbangkan Bisikan-bisikan jahat Keinginan-keinginan jelek dari nafsu kita sendiri. Walafriq. Innal insan lafiqusri, illa ladin amanu, wa amil salihah, wa tawasu bil haki, wa tawasu bil sabar. Allah Jalla wa Ala berfirman demi waktu masa. Wal'asa Sesungguhnya semua jenis manusia Dalam keadaan merugi hidupnya Setelah itu Allah mengecualikan Mengeluarkan Orang-orang yang tidak merugi Di dalam hidupnya yaitu pertama Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang tidak mungkin Akan dikatakan beriman Dengan benar Kepada Allah Jalla wa'ala Kalau Dia tidak berilmu Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Langkah pertama Dan utama Untuk kemudian kita bisa Melawan diri kita sendiri dan nafsu Kita harus Berilmu yang kedua, wa amilu soleh orang-orang yang tidak akan merugi di dalam hidupnya adalah orang-orang yang beramal soleh dan kita telah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam amal tidak dikatakan soleh. Atau dengan bahasa lain Sebuah amal Tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala Dengan kata lain Amal ketaatan Tidak akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla Kecuali Apabila amal itu Dibangun di atas dua landasan dan dasar yang disebut oleh para ulama Dengan dua syarat Di dalam beribadah Beramal Membangun ketaatan -keta. Kedua syarat ini Terdapat di dalam Dua kalimat syahadat Yang Allah jadikan Sebagai rukun Islam Pertama Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Kalimat pertama Ashadu an la ilaha illallah Berbicara tentang syarat ibadah itu Harus dibangun di atas keikhlasan Makna ikhlas adalah Tidak mengharapkan tidak menginginkan tidak meniatkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali ridanya Allah Jalla Subhanahu kecuali surganya Allahu Jalla fi'la tidak menginginkan kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala ini makna ikhlas yang kedua Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan makna kepada kita bahawa semua bentuk ketaatan semua bentuk ibadah tidak boleh kecuali harus ada tuntunannya bimbingannya pengajarannya contohnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wa'ala alihi wasallam Dua yang kita sebutkan bahwa amal soleh Amal itu akan dikatakan soleh Amal itu Bila akan diterima oleh Allah Jalla wa ala, Apabila dibangun di atas dua syarat yang kita sebutkan tadi Pertama ikhlas Kedua Ibadah itu harus ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu alihi wa'ala alihi wa Yang ketiga Dalam surat Al-Asah Yang Allah Jalla wa'ala keluarkan Dari orang-orang yang merugi di dalam hidup Orang yang Mengajak orang lain Berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keempatnya adalah mendidik jiwa diri kita untuk bersabar rahimani wa rahimakumullah. Karena nafsu ini akan menggerak kita menuju kemaksiatan. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka kita tidak akan sanggup untuk bertarung dengan ajakan yang jelek itu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala Imam Ibnu Al-Qayyimi rahimahullahu ta'ala Menyebutkan Bahawa empat perkara Yang terdapat di dalam surat Al-Asr ini Merupakan langkah Yang paling jelas Yang paling nyata Yang paling konkret Untuk bisa melawan dan menumbangkan nafsu kita sendiri dengan bahasa al-imam ibnu al-qadim rahimahullahu taala ayu jahidah untuk dia melawan nafsunya ini agar mau ditundukkan untuk belajar agama Allah jalla fi'ala yang kedua mau ditundukkan dilawan nafsunya ini agar mau dia untuk beramal berbuat berkarya apa yang dimaukan oleh Allah jalla subhanahu melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup ini dia berbuat dia beramal dilawan untuk kemudian ditunjukkan mau ber beramal nafsunya dirinya sendiri yang ketiga agar setelah dia menyempurnakan dirinya sendiri dengan ilmu dan amal Maka dia harus menjihad diri-nya melawan dirinya untuk mau diajak menyelamatkan saudaranya Semuslim melalui pintu dakwah ila Allah azza wa jalla tapi ingat beliau mengingatkan seseorang ingin belajar ilmu agama itu ada ujian dan cobaannya seseorang ingin beramal ada ujian dan cobaannya seseorang ingin berdakwah ada ujian dan cobaannya berarti keempat jawabannya kita harus melawan diri kita ini agar mau bersabar agar mau berjalan di atas kesabaran siap besar jiwa menanggung beban berita yang Allah Jalla wa'ala akan turunkan sebagai ujian di dalam kita berilmu di dalam kita beramal dan di dalam kita berda'wah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini kiat yang disebutkan oleh para ulama melalui Al-Quranul Karim untuk menundukkan dan mengalahkan bisikan jahat dari diri kita sendiri untuk menggagalkan melaksanakan tugas yang karenanya Allah menciptakan kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ingin tahu Pihak yang kedua ini siapa? Siapakah dia Yang tidak setuju, tidak menerima Untuk kita taat kepada Allah Jalla wa ala? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Pihak yang kedua ini. Yaitu makhluk. Yang Allah telah usir dari dalam syurga. Yang Allah telah keluarkan dari dalam syurga. Yang Allah telah kutuk Dan usir dari rahmatnya. Yaitu Iblis. Laknatullah alaihi. Dialah. Yang berusaha. Untuk kemudian menggoda dan mengganggu siapapun yang ingin tohak kepada Allahu Jalal Subhanahu Wa Taala. Dialah yang berkata di hadapan Allahu Jalal Wa Ala, فَبِمَا أَوَيْتَنِي لَأَقْرُدَنَّ لَهُمْ سِرَاقَقَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاطِرِينَ Dialah yang berkata di hadapan Allah. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis di hadapan Allahu Jalla Jalaluhu Ala. La aku rujna lahum siratul Mustaqim. Saya akan benar-benar menghalangi jalan engkau Menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus Saya akan datangi mereka dari depannya Saya akan datangi mereka dari belakangnya Dari samping kanan dan samping kiri Sehingga kebanyakan mereka Engkau tidak menjumpainya bersyukur Terima kasih Ayat beribadah kepada Allah Jalla Sumpah Sesumbar Iblis di hadapan Allah Jalla subhanahu Dia meminta Berjanji Untuk kemudian Mendatangi Bani Adam Laki-laki ataupun wanita Mendatangi Dari arah depan dari arah belakang Dari samping kanan dan samping kiri Siapa yang akan selamat kalau demikian Siapa yang akan bisa menang kalau demikian Siapa yang akan bisa berjuang melawannya Kalau bukan menunggu bantuan dari Allah Jalla Subhanahu Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau bukan karena bantuan dari Allah Jalla Subhanahu kita tidak mungkin akan melawat, kita tidak mungkin akan bisa menang, kita tidak mungkin akan bisa mengalahkan lawan yang setiap saat akan memusuhi kita, menghalangi kita, menghadang kita dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makhluk yang telah diusir dari dalam surga, yang telah dikutuk oleh Allah Jalla wa ala. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh iblis ini kecuali mengajak umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk masuk ke dalam neraka sahir. Inilah tujuannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam riwayat dan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala Kenapa iblis tidak mengatakan saya akan datangi dari arah atasnya. Kenapa? Dia tidak mengatakan saya datangi dari arah atasnya. Beliau menyebutkan. yaitu Iblis tidak akan sanggup berbuat. Tidak akan sanggup. Bekerja. Menggoda. Menyesatkan. Apabila Allah telah turunkan bantuan dan pertolongannya. Tidak akan sangkut. Maka disinilah letaknya. Betapa sama, sangat butuhnya kita kepada bantuan dan pertolongan Subhanahu. di dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya. Maka pertolongan Allah yang akan Allah turunkan kepada hambanya, mukmin mukminah, muslim dan muslimah. Itu adalah sebuah nilai. Itu adalah sebuah buah. Yang dipetik. Karena kita. Yang menjaga. Dan menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi. Kita tadi telah menyebutkan. Betapa bahayanya. Betapa jasatnya. Permusuhan iblis dan bala tentaranya. Dari kalangan jin dan kalangan manusia Untuk menggoda menyesatkan kita ini Kita amat sangat butuh kepada pertolongan Allahu Jalla wa'ala Bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Penjagaan Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita harus mengetahui pula Bantuan dari Allah Pertolongan dari Allah Penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Itu adalah sebuah nilai Buah Yang Allah berikan Karena usaha yang kita lakukan Sekali lagi Bantuan Allah Jalla wa'ala Yang kita harapkan Pertolongan Allah Jalla wa'ala Yang kita inginkan Penjagaan Dan pemeliharaan Allah Jalla wa'ala Yang kita butuhkan Ternyata itu semuanya Adalah sebuah nilai yang Allah berikan Sebuah buah Atau buah yang kita akan memetiknya Di saat kita telah mengusahakan Datangnya pertolongan Allah tersebut Kitalah yang telah mengusahakan datangnya penjagaan dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus memahami, tiadalah mungkin pertolongan Allah itu akan datang menjemput kita dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Mari kita dengarkan. Apa pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taalaan? Kata Rasul alaihi Salatu wasallam, "Ya hulam, ini u'allimuka kalimatin, ihsanil lah, yahfarka." kata Rasul alaihi salatu wassalam wahai anak saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat kalimat yang diajarkan yaitu ifzulallah jagalah Allah subhanahu wa taala jagalah syariat Allahu jalla subhanahu jaga aturan-aturan Allahu jalla subhanahu jaga perintahnya jangan ditinggalkan jaga larangannya jangan dilanggar jaga semuanya setelah itu Allah akan menjaga engkau Allah akan memberikan pemeliharaan Allah akan menjaganya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala man hafizallaha bisabah وقوته حفظه الله شالا كبره وضعف قوته ومتعه على سمعه وبصره وحوله وقوته كتل امام ابن رجب رحمه الله تعالى barang siapa yang menjaga Allah jalla wa di masa kuatnya, di masa kokohnya, di masa mudanya, dia jaga Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan menjaganya di masa tuanya. Allah akan menjaganya di masa tuanya. Setelah dia berlanjut usia, Allah akan memberikan penjagaan dan pemeliharaan kepadanya. Allah akan menjaga dari kelemahan dha'fu quwwatihi bisa dia tidak mampu Allah jalla wa ala akan memberikan kemampuan pada dirinya Tidak hanya itu saja kata Imam Ibnu Rajab Keutamaan menjaga aturan-aturan Allah Allah akan memberkahi matanya penglihatannya Allah akan memberkahi Telinga pendengarannya Allah akan memberkahi Upaya-upaya yang dilakukan Perbuatan yang dikerjakan Dan Allah akan memberkahi Kekuatan yang dimilikinya Allahu Akbar Ternyata penjagaan dan pemeliharaan Pertolongan yang kita harapkan Dan perlindungan dari Allah Itu adalah sebuah nilai sekali lagi yang diambil diberikan oleh Allah dan buah yang akan dipetik oleh seseorang di saat orang itu menjaga Allah Subhanahuwataala. Dia menjaga syariat Allah Subhanahuwataala. Rahimani warahimah kumullahu jami'an. Maka oleh karena itu segenap saudara kami kaum muslimin kita ingin keluar dari dunia ini. Masuk ke alam barzah Alam kubur Kita menjadi orang yang lulus dan lolos Untuk bisa masuk Menuju surganya Allah Jalla wa'ala Dan bertemu serta bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang kita inginkan di dalam hidup Barokallah kita Semua kelulusan di dunia yang akan berbuah kelulusan di alam barzah. Yang akan berbuah kelulusan di alam akhirat. Itu semuanya akan diperoleh. Dan didapatkan di saat kita benar-benar menjaga tugas dan tujuan kita. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu beribadah kepadanya. Barakallahul hikm. Maka sampailah kita kepada kesimpulan. Tadi di awal kita mencoba untuk melakukan perbandingan antara pemberian Allah kepada kita dari berbagai macam nikmat. Dengan apa yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala tidak akan sebanding. Tidak pantas bagi seseorang hamba ini untuk tidak mau melaksanakan permintaan Allah. Tidak ada alasan bagi manusia ini. Untuk tidak mau memenuhi panggilan Allah dan ajakannya. Dari mana sekarang? Apa kira-kira alasan manusia ini tidak mau beribadah kepada Allah Jalla Subhanah? Mari kita melihat. Bahawa manusia ini tidak akan punya alasan di dunia. Apalagi kelak di akhirat. Pertama. Tidak ada di dalam hidup kita ini Yang paling penyayang pada diri kita Daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Kedua orang tua kita sayang terhadap kita sebagai anak Itu terbatas Kalau kita berbuat salah Kalau kita berbuat keliru Mungkin kasih sayang itu akan berubah jadi marah, murka dan seterusnya. Rahimahniwarahimahkum Allahu Jami'ah. Tidak ada yang paling sayang di dalam hidup kita ini daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak ada yang pernah berbuat baik dalam hidup kita ini daripada berbuat baiknya Allah pada kita sebagai hambanya tidak ada rahimani wa rahimakumullah dan tidak ada yang sanggup untuk berbuat baik di dalam hidup kita ini sebagaimana Allah telah berbuat baik pada diri kita tetapi aduhai cepat sekali kebaikan Allah itu dilupakan cepat Innal insana li rabbihil Sesungguhnya manusia itu mudah cepat untuk ingkar kepada nikmat yang Allah jalla wa berikan. Tapi coba kita melihat. Kalau ada seseorang dalam keadaan butuh makan atau minum di jalan ketemu dengan seseorang Mengajak dia ke kedai makan Warung makan Memberikan apa yang dibutuhkan Subhanallah Orang ini Akan diingat dalam memori otaknya Peristiwa itu Tidak hanya itu saja Nomor HP-nya Handphone-nya diminta Untuk dicatat dalam memori kartunya untuk nanti selalu berhubungan terima kasih ucapan-ucapan yang itu tidak dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal tidak ada yang pernah dan sanggup berbuat pada dirinya memberikan segala apa yang dibutuhkan daripada Allah jalla subhanahu tetapi kebaikan Allah itu amat sangat cepat dilupakan oleh manusia ini Rahimani wa rahimakum allahu jamu'ala Keberikutnya Berarti kita enggak punya alasan Untuk kita tidak To'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua apa Yang ada di muka bumi ini Sesungguhnya diperuntukkan Bagi mereka-mereka Yang to'at kepada Allah Loh Buktinya ada orang kafir mata Iya Allah berikan tetapi mana sekarang dibandingkan? Kalau kita minum... Dalam keadaan yang memberi minum itu rizal kepada kita... Dibanding kita minum... Dalam keadaan yang memberikan minuman itu marah dan murka pada diri kita... Mana yang lebih baik kondisinya? Hah? Mana yang lebih bagus keadaannya? Tentu orang yang beriman... Minum sama dengan orang kafir kepada Allah... Dia minum nikmatnya Allahu Jalla wa Ala Dalam keadaan Dia dicintai Disayangi Diribai oleh yang memberi nikmat minum itu Dibanding Dengan dia minum Tetapi dalam keadaan dimarahi dimurkai, Dibenci oleh yang memberi minum Mana lebih baik keadaannya kita akan menjawab, kita yang beriman. Berarti dunia ini miliknya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, memberikannya. Bagi orang yang beriman, apa yang diberikan itu Allah riba padanya. Tentu ini akan lebih baik dalam hidup barakallahu fikam. Segenap saudara kami kaum muslimin. Kita lihat dari sisi yang lain. Agar manusia ini benar-benar enggak -benar punya alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang paling penyabar pada kesalahan-kesalahan kita ini. Dari kesabaran Allah yang maha kuasa. Allah menyebutkan di antara namanya adalah sobul. Allah maha penyabar terhadap kesalahan kita kalau kita masuk di sebuah instansi pemerintah salah satu sekali mungkin dinasihati salah dua kali dikasih surat peringatan tiga kali keluar gak ada maaf Masya Allah Allahu Azza wa Jalla Menghadapi hamba-hambanya yang salah Keliru berdosa Bagaimanapun lama dia melaksanakan dosa dan kemaksiatan Allah masih buka pintu taubat selebar-lebarnya Kalau seseorang Berdosa Melakukan dosa selama 50 tahun Kalau umurnya adalah 50 tahun 2 hari Ketika pada hari yang terakhir Atau hari kedua sebelum terakhir 51 pada tahun 51 nya Atau satu hari lagi dia meninggal Dia bertaubat kepada Allah Dia memperbagus taubatnya kepada Allah Maka 50 tahun dia berdosa akan bisa dihapuskan dengan satu kali dia bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Adakah yang akan sanggup untuk melakukan demikian? Tidak ada. Lalu alasan apa manusia ini untuk tidak mau kembali kepada Allah Jalla Subhanahu? Allah Jalla wa'ala akan memaafkan dia... Dengan sehari dia datang bertaubat dengan sebaik-baiknya, 50 tahun dia berkecimpung dalam dosa dan kemaksiatan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Mari kita melihat contohnya dalam riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Said Al Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seseorang qatal tis'atan wa tis'ina seseorang yang telah membunuh 99 jiwa melayang di tangannya dia bertanya ahli al-ardh dia bertanya tentang seseorang yang paling berilmu di muka bumi ini ingin bertobat dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan, dibawalah dia kepada seorang rahib pendeta. Lalu diajak, diajukan persoalannya. Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, fahal lahu Orang ini telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada pintu baginya untuk bertaubat? Dengarkan jawaban si pendeta ini Yang pada akhirnya Menjadi penggenap dan pelengkap 99 menjadi 100 Dengan kebodohannya mengatakan Tidak Tidak ada pintu taubat Kok ditutup? Karena jahilnya Bodohnya Lalu disembelih Sebagai pelengkap 99 nyawa. Menjadi 100. Sudah masuk. Adan dulu. Sampai jam berapa Sembilan Bismillah Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali melangsungkan riwayat yang sahiha Ingin menggambarkan kepada kita tentang keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kesabaran Allah di dalam menghadapi kekeliruan dan hambanya, kekeliruan dan kesalahan hamba-hambanya. Di saat dia menggenapkan 99 nyawa menjadi 100 dia masih mencari jalan, ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Fasaalaan alam ahli al-ardi masih dia mencari. Siapa yang paling berilmu di muka bumi ini? Karena dia tahu yang akan bisa membimbing, mengarahkan kepada jalan keselamatan orang-orang yang berilmu, sebagaimana Allah mengatakan: Pas Alu Ahladikri, In kuntumla taklamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya, kalau kalian tidak mengetahuinya. Ditunjukkanlah kepada rojulin alimin. Seseorang yang alim. Lalu diajukan dan diajukan permasalahannya. Orang ini telah membunuh seratus nyawa. Fahallahu min tawbah. Apakah masih ada peluang baginya untuk bertaubat? Dengarkan jawaban orang alim. Yang menyelamatkan membimbing menuju keselamatan. Orang yang memang ingin selamat rahimani wa rahimakumullah. Kata sang alim memberikan jawaban, ma yahulu bainahu Apa yang akan membentengi, menghijabi, mencegah dirinya dari bertaubat? tidak ada. Tapi kata sang alim, idhhab ila ardh kada wa kada. Fainnya ularan yang mengabdukan Allah, fagabud dengan mereka, dan tidak kembali ke tanahmu. Fainnya arbusu kata orang tersebut. Sang Alim memberikan bimbingan setelah dia mengatakan tidak ada yang menghalangi diri engkau dari taubat, tapi pergilah engkau ke kampung dan negeri itu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beribadalah engkau bersama mereka. Jangan engkau kembali ke negerimu. Karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Berangkatlah dia. Menuju negeri yang dituju. Belum melaksanakan kebaikan sekecil apapun. Dia berjalan. Di tengah jalan, ajal datang menjemput. Di tengah jalan Kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam Ajal datang menjemput Lalu tahasama Terjadi silang pendapat Antara malaikat rahmat dan malaikat azab Malaikat azab ingin mengambilnya Karena dia ti belum melaksanakan kebaikan sekecil sedikit pun malaikat rahmat ingin mengambilnya karena dia berjalan menuju kebaikan Allahu Jalla wa Ala, khairul hakimin sebaik-baik hakim di dalam memutuskan persoalan orang tersebut Allah mengutus seorang malaikat dalam wujud manusia untuk menjadi hakim atas kedua malaikat yang bersilang pendapat ini apa kata Malaikat yang diutus oleh Allah Lakukanlah pengukuran Ke negeri mana yang dia lebih dekat Kalau dia lebih dekat dari negeri yang ditinggalkan Negeri jelek Maka pemilik malaikat azab Tapi kalau dia dekat dari negeri yang dituju Maka dia akan diambil oleh malaikat Rahmat Dilakukanlah pengukuran Allahu jalla wa ala berfirman kepada negeri yang dituju negeri yang baik agar mendekat negeri itu diperintahkan oleh Allah jalla wa ala negeri yang baik untuk mendekat sehingga dia lebih dekat dari negeri yang dituju negeri yang baik dan diambil oleh malaikat rahmat Allahu akbar kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang yang membuka pintu taubat di masa umurnya yang telah lewat penuh dengan dosa dan kemaksiatan namun Allah segera menghapusnya karena dia datang membuka pintu taubat rahimani warahimahumullahu jamiat terakhir sebagai penutup untuk kita memberitahukan manusia ini tidak punya alasan untuk tidak mau tobat dan beribadah kepada Allah Terkait dengan pemberian nilai hasil usaha yang dilakukan. Tidak ada yang paling pemurah dalam memberikan nilai dan hasil ketaatan hamba pekerjaannya daripada Allah yang maha kuasa. Satu kebajikan yang dilakukan itu akan dinilai oleh Allah berlipat-lipat. Satu kebajikan Akan dinilai oleh Allah Jalla wa'ala Dengan nilai yang berlipat-lipat Saya kira Kalau kita judul di instansi tertentu Mendapatkan gaji Sesuai dengan jam kita kerja Kalau kita nambah Baru ditambah gajinya Lembur Gaji melembur itu setelah kita banting tulang peras keringat Mulai dari pagi sampai mendekati malam Atau mungkin sampai malam Baru kemudian dinilai gaji tambahan Sementara Allah Jalla wa'ala Memberikan nilai pada hamba Bila dia mengerjakan satu kebajikan Terkadang Satu kebaikan itu tidak butuh Bermenit-menit Berdetik tetapi Allah akan ganjar dengan ganjaran yang berlipat-lipat. Contoh. Ucapan Alif Lam Mim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap huruf itu akan dinilai 10 kebaikan. Allahu akbar. Setiap huruf dinilai 10 kebaikan. Ucapan Alif Lam Mim Kata Rasul alaihi salatu wasalam saya tidak mengatakan alif lam mim ini satu huruf tetapi alif satu huruf dinilai 10 lam satu huruf dinilai 10 mim satu huruf dinilai 10 berapa detik kita butuhkan untuk mengucapkan alif lam mim rahimani marhimakumullah lebih dari itu tidak ada mungkin di dalam hidup dunia ini yang akan mau menggaji niat kita, keinginan kita enggak aja. Tetapi Allahu Jalal wa akan memberikan nilai apabila kita berniat niat yang baik. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari sebagai penutup kajian kita ini barakallahu fiikum. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam manhamma bihasanatin falam yamalha, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. barang siapa yang beringin berkeinginan berniat untuk melaksanakan kebajikan kebaikan tetapi karena satu dan lain hal dia tidak bisa melaksanakannya mungkin karena sakit atau mungkin karena mengantar istrinya sakit atau anaknya sakit atau udur-udur yang lain kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam niatnya itu Allah mencatatnya dengan satu kebaikan ada yang akan sanggup menggaji kita karena niat aja saya kira gak ada nah berdasarkan semuanya ini Sungguh tidak akan ada alasan bagi manusia ini. Untuk tidak mau ta'at kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak akan ada alasan. Sesungguhnya rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala. Menjadikan kita orang-orang yang ta'at di sisinya dan menerima segala apa yang kita lakukan dan amal soleh yang kita perbuat. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.